Amapen idea laburski definitzeko, iosle talde eta ekoizleen arteko hitzarmen batetiko gara da. Tokiko laboantxa iankora susten gatzen laguntzen diena. Amapetan baldintza baldin zazumait baitia, jaranula pestizira eta onkailu kimikoak ez iabiltzia eta beste. Bena bioziurtagiria ez galteginik, baldin eta praktika iankorak. Inter amapeko biden Izabel Kapdevil. Zapozpat problem denuean partenaria avec un paysan, ki horrean pratika agrikol reala ena agrikultura biologik, menzi si hil hapa la zertifikazioa. Balintzetaz bestalde abantailak batia ekoizlentzat, entzat, si beuko amapen Hain zinetik uh, beteik behitia ordina din uh, hilabetoz bat beste unan bestezsahal edo behi edo bildotz edo asu izalduko ditugula amapetana. Voilà, Hoi uh, segurtatzenik amapak. Segurtamenaz gain laguntza eukandaiteke Joslen partetik. Izan ustabiltzeko, desmarsiat jelaik edo bestelan handien egiteko. Justoki Josle eta Ekoizelen arteko harremana funtse da amapen osa Isabel Capdeville. Ça demande de la discussion. Être en amap c'est pas de la consommation quoi. Être en amap c'est réfléchir bien plus loin que le bout du panier quoi. La première militance et la militance de base, c'est devenir rencontrer les paysans toutes les semaines. Sumbait heimeste implikatzeko pres badia, ez da denetan denekin hola agitzen. Josun baitetan har hemen urteko shafta ez zoroki berrikusten eta beste. Hohek beyond yak duti like. Isabelle Capdeville certaines pratiques de revente E igaiteko indarguti egiten ta beste. Amapen konzeptia frantsiera eta ohartu zen amapen anitz desagertzen shartsen sila ioshleta ikoслен arteko arroi lagatik Hots aheman eskazagatik. Horen saiesteko Ipar ipage euskal egin, etxeeko izleen elkartia eta ble bitartekaritza lanian aizan dia. Etxeeko izleen elkartientako bitartekaritza edo arartekaritza lan hoktan jauntxidu Isabela behekzek. Eta kundatzen da iku lan hogen behaja. Eta ariak eraiten zian, uh, bazzela uh, handi bat kontzunitzaile eta laboaren hartin, eta gaizki ulerdzei eta horren ondoi oze da ikalde Ar-artekaritzaik ezbeitzan. Prahtan, gu elkartiak uh, ikusizien basela hor zerbait uh, beratzeko eta duku uh, artusien posizionamentia zian laguntuko zutila jozle taldiak amap taldiak uh, iaikitzen. Amap taldiak sortzen laguntzeaz gain, praktika jaunkorak ez dutien labo haiekin pedagozia eta aholkioa itza teknikoa bermatu die bihar kolurenen elkartiaikin. Eta jarraikitzen, itzen, laboan xak jankor bilakaditen. Interamapen kide dienen partetik pu.